Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Добрий день! Ви слухаєте Радіородина у студії ведучі Наталя Ступакова та Світлана Грицина. Якщо ви слухаєте радіоприймач саме о цій порі, напевно чекаєте чергової порції цікавинок? Запевняю, ви не будете розчаровані, адже ми приготували вам багато корисного та цікавого. То що, оголосимо анонс? А тож ж... Для початку пропонуємо вам порозгадувати загадки мови разом з мовознавцем Лесею Мовчун. Ви дізнаєтеся про назви кольорів у стійких словосполученнях, почуєте про мовний етикет. А також навчитесь правильно вживати дієслова «зустрічатися» і «траплятися». Наталю, а що нас чекає у програмі після уроки? Сьогодні я розповім про дитячий фольклорний театр «Дай Боже». Він відновлює українські обряди. А що буде у старшокласнику, Світлано? Пропоную поговорити, яке значення має в житті кожного з нас дружна міцна родина, а також про те, на що потрібно звертати увагу і чого уникати, щоб у майбутньому молодим людям створити міцну сім'ю. Світлано, а як ти думаєш, вживання яких слів плутають найчастіше? Мабуть, тих, які на перший погляд здаються синонімами. От, наприклад, діє слова «зустрічатися» і «траплятися». Так, є таке. Їх справді часто плутають? Думаю, що після сьогоднішньої програми «Загадки мови» все стане на свої місця. Так, адже мовознавець Леся Мовчун про це розповість вже зараз. Добрий день, дорогі друзі! Назви кольорів у стійких виразах. Дещо цікаве – промовний етикет, дієслова зустрічатися і траплятися у нашому мовленні. Ось про що йтиметься далі. Крім свого основного значення – позначати назви кольорів, прикметники з колористичною семантикою передають відчуття і настрої мовців. Згадаємо вірш Ліни Костенко «Кольорові миші», у якому сірий колір стає кольором буденності, звичайності, Фальшивої правильності. Давно і ще в 600-й році, Ну це б то більше, як три віки тому, Коли носили шпаги ще при боці І розважали стратами й руму, Коли відьом палили при народі, Коли наук не знали ще ладом, Кажу, давно, кажу, у Вижгороді, Підсудна Анна стала перед судом. Було тій Анні, може, десять рочків Її привіз розлючений сусід Багряне листя, кілька тих листочків Останнє листя із кленових віт Було на стіл покладене, як доказ І шароділо тихо на сукні Осіннє сонце, яблуко недоквас Стояло в голих кленах у вікні І той сусід сказав тоді у тиші «Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок на листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, у мене син і дочки, у них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття». Вночі їм сняться миші кольорові От тих мишей немає нам життя Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав Життя – це справа без гарантії Чаклунок ми караєм по закону Перехрестіться, пане, на ікону Скажіть судді Вона і з димарям ночі літала, чи згасила зірку чи вам ті миші згризли сухаря А чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз Такої шкоди не чинили з роду Щоб в господарстві наче все гаразд А йдеться швидше про моральну шкоду Суддя спитав е, Вони на вас гарчать? Та, каже, ні Але вони яскраві Два рази Хукнув писар на печать, сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері. Отже, поговоримо про те, як сприйняття кольорів та їх переосмислення, символізація дає життя стійким сполученням слів. Найбільш оптимістичний і життєствердний колір – зелений. Адже це колір живих рослинних організмів, колір листя, трави, пуп'янків, пагонів. Природу, зокрема ліс, ми називаємо «зелене багатство», «зелений світ», «зелене диво», «зелений друг», «зелений одяг землі», «зелені легені планет», «зелений цех», «зелена фабрика». Наприклад, разом із довгоочікуваним теплом на терени Черкащини прибула й загроза лісових пожеж. Рятувальники і лісники занепокоєні, бо вогонь зазіхає на «зелене багатство області». А кого чи що ми величаємо зеленим велетнем? Та це ж оспіваний у піснях та легендах патріарх наших лісів – дуб. До речі, один із найстаріших зелених велетнів – дуб Максима Залізняка. Вік його перевищує тисячу років. Висота сягає 24 метри, а стовбур завтовшки майже 9 метрів. Побачити цього зеленого велетня можна в урочищі «Холодний яр» у Чигиринському районі Черкаської області. Корисні лікувальні властивості рослин передають перефрази «зелена аптека», «зелені ліки», «зелені лікарі». Часто кияни з гордістю і любов'ю називають своє місто «зеленою столицею Європи». І справді, такий офіційний, змінний щорічно титул існує. Його отримує місто, мешканці якого дбають про озеленення і збереження довкілля. Зеленою столицею Європи встигли побувати Стокгольм і Гамбург. Блакитний, голубий колір пов'язують із водою. Блакитна голуба артерія – річка, блакитна перлина – озеро. Та й саму землю, 71% поверхні якої належить світовому океанові, називають голубою чи блакитною планетою. Зауважу, що білий та срібний кольори також пов'язані з водою. Срібні ворота Карпат – річка Дністер, біле вугілля – енергія води. В інших перефразах прикметник блакитний означає зв'язок із повітрям чи природним газом, блакитний вогонь, блакитне паливо це газ, голубе чи блакитне вугілля, образне найменування енергії вітру, колір сонця і достиглого колосся жовтий. Проте стійкі сполучення зі словом жовтий мають негативний відтінок. Жовтий диявол. «Золото», «Жовтий дім» – психіатрична лікарня, «Жовта преса» – низькопробна преса. До речі, ось яку історію про виникнення виразу «жовта преса» розповідають. В американській газеті «The World» з'явилися малюнки, героєм яких став бідний хлопчик у сорочці з мішковини. Аби оживити чорнобілі сторінки, художник розфарбував мішковину жовтим. Через це, та ще й завдяки дотепності коміксів, Тиражі газети неймовірно зросли. Інше видання, New York Journal, переманило художника, і там також почали з'являтися зображення жовтого хлопчика. Між двома газетами виникла запекла суперечка. А незабаром журналіст Ервін Вордмен назвав газети-конкурентки жовтою пресою. Це сталося наприкінці 19 століття. Тож вираз жовта преса вже понад 100 років активно використовується в різних мовах на позначення видань, що друкують сенсаційні, брехливі і непристойні матеріали. З трагічних сторінок історії ХХ століття, пов'язаних із війною, масовими вбивствами, знищенням культурних цінностей і приниженням людської гідності, прийшов до нас вираз «коричнева чума». У коричневих сорочках ходили німецькі штурмовики-нацисти – Тож їх стали називати субстантивованим прикметником коричневі, а їхню антигуманну ідеологію і політику – коричневою чумою. Отже, коричнева чума – це фашизм. Ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Сьогодні ми говоримо про назви кольорів у стійких сполученнях слів. А чи знаєте ви, що комірці бувають – Білі, сині, сірі і золоті. Якщо йдеться про одяг, то розмаїття набагато більше, скажете ви. Так, звичайно. Але я маю на увазі людей, які, до речі, можуть надавати перевагу іншим кольорам. Але їх усе одно образно називатимуть білими комірцями, синіми комірцями, сірими комірцями і золотими комірцями. Отже, хто вони такі? Білі комірці. Люди розумової праці – службовці, чиновники, менеджери, інженерно-технічний персонал. Сірі комірці – працівники галузей соціальної інфраструктури, сфери обслуговування. Сині, блакитні комірці – люди фізичної праці, робітники. Золоті комірці – висококваліфіковані та високооплачувані фахівці, переважно у галузі високих технологій. З-поміж усіх кольороназв найбільш негативно забарвлений прикметник чорний. Чорна кішка пробігла між кимсь – про сварку. Чорні справи – недобрі справи. Чорні хмари збираються – про небезпеку, що комусь загрожує. Перегортаємо наступну сторінку передачі «Загадки мови». Я пропоную вам для роздумів деякі факти про мовний етикет. Чи замислювалися ви, друзі, чому, звертаючись до незнайомої людини, варто починати своє прохання або запитання словами «перепрошую», «пробачте», «даруйте». Справа не лише у вічливості. Існує особистий простір людини, вторгнення в який сприймається негативно. Навіть у переповненому транспорті, де штовхаються та упираються один одному ліктями в бік, людина намагається відмежувати свій простір. Хоча б символічно. Тримає перед собою сумку, схрещує руки чи ноги, якщо сидить, або принаймні дивиться в бік. Мовчання серед незнайомих людей також невидимий особистий простір людини. Ось чому порушувати цей простір слід не грубо, одразу ставлячи запитання, яке вас цікавить, а лише після згоди самої людини. «Так, прошу, слухаю вас», тощо. Формули ввічливості у звертанні до поважніших за віком ми засвоїмо з дитинства. Удома і в школі вони нескладні і цілком демократичні. Проте є народи, у яких ввічливість набуває просто таки екзотичних для нас форм. У Кореї, говорячи з начальством, прийнято вживати щодо себе і своїх рідних негативно забарвлену лексику аби підкреслити своє незначне становище і применшити свої заслуги і таланти. Без таких зворотів людина вважатиметься невічливою. Ось як може звернутися кореєць в офіційному листі. Високоповажний пане Голово. Ваш покірний слуга був би вам вдячний, якби ви могли розглянути кандидатуру мого нерозумного сина як керівника відділу вашої фірми. Отакий виходить курйоз нерозумного сина і в керівники. Триває передача загадки мови. З вами Леся Мовчун. У мові не буває дрібниць. Чимало клопоту завдають нам дієслова зустрічатися і траплятися. Такі фрази, як у цьому тексті, зустрічаються помилки чи дорогою нам рідко зустрічалися села, стають темою гарячих дискусій серед мовознавців. Одні лінгвісти стверджують, що ці фрази відповідають нормам української мови, інші категорично заперечують. А є й ті, хто вважає, що дієслова «зустрічатися» і «траплятися» рівноцінні. Послухаймо думку з цього приводу авторитетного знавця української мови, письменника Бориса Дмитровича Антоненка Давидовича з книги «Як ми говоримо». Ми часто вдаємося до дієслова «зустрічатися», коли, власне, ніякої зустрічі нема і не може бути. «Край поля зустрічалися старі пні», – пише письменник-початківець. Серед молоді тепер багато зустрічається добрих спортсменів, читаємо в газеті. Такі види рослин зустрічаються тільки на півдні, запевняє в статті науковець, і навіть у поважній рецензії бачимо у підручнику зустрічаються подекуди невдалі приклади. Дієслово зустрічатися, зустрітися має вище значення, ніж відповідне російське встрічатися. Його слід ставити там, де справді йдеться про зустріч когось із кимось. По десятьох роках ми нарешті зустрілися. Тільки такого значення надавала цьому слову й наша класика. Думав, доля зустрінеться, спіткалося лихо. Тарас Шевченко. Коли треба шукати українського відповідника до російського слова «встрічаться» в значенні дієслів, «попадаться», «наталкиваться», тоді слід уживати інших наших дієслів. Ось вони – «траплятися», «села траплялися все рідше», а далі перед нами «розіслався широкий степ». Іван Нечуй Левицький. Попадатися. Чи газета попадеться, чи книжка, біда не письменному. Андрій Головко. Бувати. Бувають і в нас такі дурила. Натрапляти. Ми сміялися із радощів, що натрапили таких гарних людей. Ганна Барвінок. Надибати. Чудові були пущі. Тепер таких і не надибаєш, бо таких уже немає. Марко Вовчок.